במדבר, פרק כ"ח. וידבר אדוני אל משה לאמור: צב את בני ישראל ואמרת עליהם, את קורבני, לחמי לאישי, ריח ניכוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. ואמרת להם, זה האישה אשר תקריבו לאדוני, כבשים בני שנת תמימים, שניים ליום, עולה תמיד. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בן הארביים. ועשירית האיפה סולת למנחה, בלולה בשמן קטית רביעית ההין. עולת תמיד, העשויה בהר סיני לריח ניחוח, היא של אדוני. ונזכור רביעית ההין לכבש האחד. בקודש הסך נסך שחר לאדוני. ואת הכבש השני תעשה בין הערביים, כמנחת הבוקר וכנזקו תעשה, אישה, ריח ניחוח לה' וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים, ושני עשרונים סולת מנחה, בלולה השמן וניסקו. עולת שבת בשבתו על עולת התמיד ונזקה, ובראשי חודשיכם תקריבו עולה לה' פרים בני וקר, שניים, ועיל אחד, כבשים בני שנה שבעה, תמימים. ושלושה עשרונים סולת מנחה בלולב השמן, לפר האחד. ושני עשרונים סולת מנחה בלולב השמן, לעיל האחד. ויסרון ישרון סולת מנחה בלולב השמן, לכבש האחד. עולה ריח ניחוח, אישל אדוני. בנזקיהם חצי ההין יהיה לפר, ושלישית ההין לעיל, ורביעית ההין לכבש, יין, זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה, ושעיר עזים אחד לחתת לה', על עולת התמיד יעשה ונזקו. ובחודש הראשון, בארבע עשר יום לחודש, פסח לה'. ובחמישה עשר יום לחודש הזה, חג, שבעת ימים מצות יאכל. ביום הראשון, מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. והקרבתם אישה, עולה על אדוני, פרים בני וקר שניים, ואיל לחד ושבעה כבשים בני שנה, תמימים יהיו לכם. ומנחתם, סולת בלולב השמן. שלושה עשרונים לפר, ושני עשרונים לאיל תעשו. עיסרון עיסרון תעשה לכבש האחד, לשבעת הכבשים, ושעיר חטאת אחד לחפר עליכם. מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד, תעשו את אלה. כאלה תעשו ליום שבעת ימים, לחם אישה, ריח ניחוח לאדוני. על עולת התמיד יעשה ונזכו. וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. וביום הביכורים, בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבועותיכם, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. והקרבתם עולה לריח ניחוח לה' פרים בני בקר שניים. עיל אחד, שבעה כבשים בני שנה, ומנחתם סולת בלולב השמן. שלושה עשרונים לפר האחד, שני עשרונים לעיל האחד. איסרון עיסרון לכבש האחד, לשבעת הכבשים. שעיר עזים אחד לחפר עליכם, מלבד עולת התמיד ומנחתו תעשו, תמימים יהיו לכם, ונזכהם.